Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Allahumma salli wa salli mabarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajamain. Para pemirsa yang budiman, di pagi yang semoga penuh dengan kerinduan akan rahmat Allah, kita akan menyimak beberapa ayat dan keterangan dari Rasulullah tentang bagaimana memuliakan orang tua kita. Silakan Ustaz dibacakan. Auzu billahi minasyaitonirrajim. Wa qadarra rabbuka alla ta'budu illa iyahu wabil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā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 Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hadis Rasulullah Sallallahu SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kala, Ya Rasulullah man ahqu bi husni sahabati Qala ummuk Qala thumma man Qala ummuk Qala thumma man Qala ummuk Qala thumma Mola Abu Ka dari Abi Hurairah radhiyallahu an dia berkata ada datang ke daras Rasulullah saw seorang laki-laki lalu bertanya wahai Rasulullah siapakah yang lebih berhak saya pergauli dengan baik beliau menjawab ibumu dia bertanya lagi kemudian siapa beliau menjawab ibumu dia bertanya lagi kemudian siapa Ibumu Dia bertanya lagi Kemudian siapa Beliau menjawab Ayahmu Hadis Yawiyat Bukhari dan Muslim. Dari urayan barusan Jelaslah sudah Betapa Allah Lewat Rasulullah SAW Benar-benar Menilai Pengorbanan orang tua Khususnya ibu kita Sehingga tiga kali Beliau menyebutkan Betapapun beliau sendiri hanya berjumpa dengan ibunya satu tahun belaka Jadi usia lima sampai enam tahun Tapi beliau begitu mengajarkan penghormatan kepada ibunya Ibunda kita semua Pernah ada seorang anak yang mengeluh tentang perbuatan ibunya Dia mengatakan Ah oh, ibu saya ini orangnya kuno Orang kurang pendidikan Saya merasa teraniaya menjadi anak Datang ke seorang ustaz Lalu dengan tenang ustaz ini mengatakan Tulis dek Apa keburukan ibu Ditulislah Ibu ini pemarah Ibu ini kurang perhatian Pelit Ibu ini orang yang suka mendendam Tulis Sudah, sudah sekarang tulis apa jasa pengorbanan ibu untukmu Jujur Dari awal Akhirnya sang anak ini merenung Dulu saya di dalam perut ibu Sembilan bulan menghisap darahnya Berdiri sulit, berjalan berat Berbaring pun sakit Tiga bulan pertama mual muntah Karena ada saya di perutnya Ketika saya akan terlahir ke dunia Meregang nyawa sudut antara hidup dan mati Dengan sakit tiada terperi. Tapi tetap rela dengan kehadiran kita Ketika bersimbah darah kita terlahir Satu persatu jadi kita dihitungnya Di belenya Di atas rasa sakit tiba-tiba tersenyum dengan lelehan air mata bahagia melihat kita terlahir Ibu menyangka akan lahir anak yang soleh yang memuliakannya Pada waktu kita bayi tidak kena siang dan malam Kita berbaring bangun sesuka kita Ibu hampir tidak tidur semalam suntuk Apalagi jikalau kita demam Rasanya tidak rela satu ekor nyamuk pun mengigit tubuh kita Ketika kita mulai kecil, mulai nakal Ibu bahagia memamerkan diri kita kepada tetangganya Walaupun begitu merepotkan Berhutang sana sini agar kita punya sepatu Agar kita berpakaian layak Ketika menjelang sekolah Ibu dan ayah bersungguh-sungguh membanting tulang Mencari nafkah Agar kita bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain Walaupun harus menahan lapar Puas asal kita bisa makan dengan kenyang Semakin lama kita semakin besar Mata jadi sering sinis kepada orang tua kita Kata-kata seakan seperti pisau yang sering mengiris hatinya Terkadang pintu dibanting Atau menyuruh kepada seperti pesuruh kepada orang yang tidak layak dihormati Kita lihat Betapa untaian pengorbanan yang katanya kalaupun tubuh kita dikupas tidak akan terbanding. Tidak akan bisa menandingi. Perih pahitnya penderitaan. Dan juga curahan kasih sayang dari orang tua kita. Ketika sang anak menulis terus pengorbanan ibunya khususnya dan juga ayahnya. Tak terasa air mata berlinang terus. Tidak sebanding apa yang kita lakukan. Bahkan wajah kita untuk sebuah senyuman pun kadang jarang Mencium tangan ada yang gengsi menyum, mencium tangan ibunya Bahkan tidak jarang ketika berjumpa dengan orang tuanya Senyuman pun tidak mau pada habis tenaga keringat darah untuk memberah kita Itulah sebabnya anak yang durhaka Anak yang tidak tahu balas budi Dunia ini saja sudah akan merasakan penderitaannya kita sering sekali mendengar betapa laknat kemurkaan Allah Akrab dengan anak yang sering menjolimi ibunya Khususnya dan juga ayahnya Oleh karena itu Sahabat-sahabat sekalian Dalam pertemuan ini khususnya di bulan suci ini Marilah kita mengupayakan Mengenang kembali semua untayan pengorbanan orang tua Memang tidak seideal yang kita harapkan Kita tidak bisa mengharapkan Sosok ibu bapak seideal seperti yang dicontohkan Rasulullah dan istrinya Tapi justru kelebihannya harus kita syukuri Dan kekurangannya kita yang harus ada di barisan yang paling depan Untuk membantu orang tua kita agar bisa luput selamat dari kehinaan dan kekurangannya selama ini Sungguh pengorbanan orang tua kita adalah hutang Walaupun ditebus nyawa, rasa-rasanya tidak akan terbayar. Kalau kita lihat anak-anak yang durhaka, yang tidak memuliakan mulai dari raut muka seperti itu. Lihat dari perkataan pun, uf saja sudah terlarang dalam Islam. Apalagi menghardik, bersikap keras, kasar itu terlarang. Kalau kita lihat dari sikap, ada yang menunjuk orang tuanya dengan telunjuk saja sudah tidak sopan. Islam mengajarkan begitu santunnya Bahkan Rasulullah Maaf Imam Ali ketika akan ke masjid Ada orang tua walaupun beda agama Tetap demikian etikanya Itu kepada orang lain Itu kepada beda agama Apalagi kepada orang tua kandung sendiri Subhanallah Apalagi dengan harta Bahkan ada itu anak yang begitu kikir Hanya dengan telat membayar arisan saja memaki ibunya Padahal pengorbanan orang tua tidak ternilai jumlahnya. Ada yang kikir padahal anaknya berkecukupan tapi orang tuanya serba terbatas dia kikir untuk memberikan. Ada juga yang kikir untuk memuliakan orang tua. Orang tua kian jompo karena dia punya uang simpan saja di jompo karena dia tidak mau berat. Ini juga sudah merupakan perbuatan tercela. Padahal dulu kita menyusahkannya. Ada juga yang malu dengan status orang tuanya. Pernah ada suatu saat dalam wisuda, orang tuanya dari desa dengan penampilan desa yang ala kadarnya. Tapi anaknya ini merasa orang elit, orang kota. Sehingga dia tidak mau orang tuanya diketahui oleh teman-temannya. Disuruhlah ibunya itu dan bapaknya itikaf di masjid. Karena jangan sampai ketahuan oleh rekan-rekan bahwa ibunya hanya sekadar orang desa. Ini sebuah bentuk kedurhakaan. Naudzubillahiminzali. Termasuk yang terlarang di dalam agama kita adalah memaki orang tua. Bagaimana memaki orang tua? Memaki orang tua orang lain yang menyebabkan orang tersebut memaki orang tua kita berarti sudah memaki orang tua sendiri. Artinya setiap kali kita memaki-maki orang tua orang lain, itulah yang akan mengundang orang lain pun memaki orang tua kita. Itu termasuk dosa besar yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Dilarang kita, uff saja. Dilarang. Harusnya kata-kata yang mulia saja yang keluar dari lisan kita. Nah sahabat-sahabat sekalian. Beruntunglah bagi orang tuanya yang masih ada. Karena jika orang tua sudah terbungkus kain kafan. Kita tidak lagi bisa mencium tangannya. Atau menatap wajahnya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini. Kita memiliki tekan yang sangat kuat Minimal berhenti dari menyakiti Tidak ada lagi kesakitan hati Tidak ada luka yang ada ditoreh di hatinya Syukur kalau kita sudah bisa menyenangkannya Atau membawa manfaat yang besar Tidak hanya bagi dunia namun juga bagi akhiratnya. Bagaimanapun keadaan orang tua kita Darah dagingnya melekat pada diri kita sendiri kalau dia belum Islam, kita yang harus mati-matian minta kepada Allah supaya orang tua dapat hidayah Kalau orang tua masih bergelimang dosa, kita yang harus berjuang keras supaya minta diampuni oleh Allah Kalau belum taat, kita yang harus membuktikan bahwa saya ini kenal agama nih, begini akhlak jadi baik Pernah ada seorang ayah yang jauh suka judi dan sebagainya Tapi anaknya anak bungsu, SMP ini Begitu soleh Allah lah yang memberi hidayah Mungkin doa dari nenek-neneknya Nenek-kakeknya Kakak-kakaknya belum soleh Suatu saat, sang anak ini Bapaknya ini buat sakit oleh Allah Ditakdirkan sakit Semua mengurus pada saat awalnya Tapi lambat laun, tidak ada yang tahan Karena sakitnya itu, maaf agak menjijikan Tapi si anak ini begitu sabar Yang asalnya disisikan Lalu bapak ini bertanya Kenapa kamu masih mau nunggui bapak Pak, karena inilah yang diajarkan oleh Islam memuliakan orang tua. Apakah seperti ini yang namanya anak soleh? Oh, belum, Pak. Anak yang soleh itu lebih jauh. Saya hanya baru belajar saja untuk berbakti. Bapaknya berlinang air mata dipeluk anaknya dan syahadat bapaknya pada waktu itu. Memang keinginan keras agar orang tua kita selamat itu akan menghilangkan kebencian. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah ya Allah. Allahummaghfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shagira. Ya Allah, Ampuni seluruh perilaku kami kepada ibu bapa kami. Ampuni jika kala sorot mata kami pernah melukai hati. Ampuni jika kala tutur kata kami pernah mencabik-cabik perasaannya. Ampuni jika kala kami selama ini mengabaikan dan tiada tahu balas budi. Ya Allah, ampuni dan selamatkan ibu bapak kami. Karuniakan sisa umur yang selalu dekat denganmu. Lapangkan dari segala kesempitannya, Ya Allah. Jadikan menjadi hamba yang kau sayangi. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, Ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur. Mudahkan dia umat isyak. Dan golongkan orang tua kami menjadi ahli sorgamu. Duhai Allah, di bulan yang engkau muliakan ini kami mohon Golongkan kami menjadi anak yang soleh dan solehat Yang dapat menjadi cahaya kebahagiaan Bagi dunia akhirat orang tua kami Dan para pendahulu kami Rakanah atina fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Waqina azabanna Subhanakrabbikar bin izati amma yasibun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang budiman, bertekadlah, tiada lagi kita nodai bulan suci ini dengan perilaku yang durhaka terhadap kedua orang tua kita. Selamat menikmati keindahan hidup menjadi anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.